وسلم تسليما كثيرا اما بعد فظلم ليبرن شرح سنن ت امام بربهاري رحمه الله ما كومنتيم ت شيخ ربي ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى كما يريد ت بيكا 13 كو امامي اوتوري ليبرت رحمه الله ثوت واعلم رحمك الله an al-kalama fi r-rabb ta'ala muhdathun wa huwa bid'atun wa dalalahum thane dia allahut masiroht se tfolurit rref allahut domethan me kalam apologetik si thon ash espikur domethan ashtesht espikur vras bidat vdevim wala yutakallamu fi r-rabb illa bima wasafa bihi nafsuhu azza wa jalla fil quran Dëmë thënë në lidhje me Allahun nuk flitet asë gjë për vetë së asaj si e ka përshkrujtë Allahu vëtë vetën në Kur'an Wa ma bejënë Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallem e li ashabi Edhe si pas asaj që i akasë qëru i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wa sallem Sahabëve të ti Fë huë gjallë thanë u huë wahid Dëmë thënë Allahu i lartësuar dhe i madhruar është njëa ليس كمثله شيء سيغرى انك استجى وهو السميع البصير و اي اش شيء ذا دجن ذا دجن دما ثان كيو است فيلا درين فونت كتي ايتي است فيلا ا امام درهاليت رحمه الله سهربيه حفظه الله ثوت برا فيا fjalët që i flasin bidatxit në lidhje me emrat, cilësitë dhe veprat e Allahut subhanahu wa taala, qoftë sikur ata të quhen mu'attila, do të thonë që mohues të emrave dhe cilësive të Allahut, e të cilët flasin për emrat dhe cilësitë e Allahut me me ndryshim, me devijim, do të thonë të kuptimeve ose me zbrazje të kuptimeve. Si dhe ata që përngjasojnë Allahon mu shëbihet, të cilët flasin me përngjasim dhe krahasim, të cilësive të Allahot me cilësit e kryesave. Të gjitha këto, edhe filozofit me të cilat ata imbrojnë mendimet e veta, janë bidatë dhe janë qështi e shpikur në fe, dhe janë devim. Ma djetë disa prej djetarëve të selefit, kokat e... Attile dhe, dhe më attileve Më huesve Të cilsive të Allahut I kanë shpalë për kafira Sigur përshemul Gjadi bëndirhem Gjehme bënd safuanin edhe të njashem me ta Gjadi bëndirhem I cili është i pari që ka shpik Kjetë bidat më thën, Të më himit Të cilsive dhe veprave të Allahut Të më thonë Për rajetin Në lidhje me qështjen Kua Allahu Në Kur'an drejt për drejt ka thënë wat tahallahu ibrahima khalila. Domthan Allahu e ka marrë për mik Ibrahimin alayhi salatu vesselam. Kurse Jabir ibn Dirhem i ka thënë inna allaha lam yattakhidh ibrahima khalila. Domthan Allahu nuk e ka marrë për mik Ibrahimin alayhi salatu vesselam. Edhe ka thënë ولم يكلم موسى تكليما, edhe nuk ka fol me Musain Allahu. Kurse Allahu Kur'an ka thënë Wa kellem Allahu Musa të klima Dëmë thëmë Allahu i ka fol Musajt me fjal Duhë thëta i ka mëhu këto Duk e pretendu se kjo është lartësim i Allahut Se kjo është pastrim prej të metave që mund të jam veshin Mendjet njerëzore Allahut e kështu me radhë Këtë e ka vra Khalid ibn Abdillah el-Kusari i cili ka qen Vali i Irakut prej, et them son kohën e kalifatit Emawi, më vonë te e Benu e Benu Omeja. Do thot për shkak të këtij datë që e ka Nsi eraj, e ka vrar pushtatori kët bidatxi dhe me kët ndodhi janë gzuë al-sunneti siç e ka siç e ka përshkruajt Ibn al-Qayyim rahimahullah at çështje Do thot kjo ka qenë qëndrimi Selefit nda i bidatëzive dhe nda i atyna që talën Do më thënë me ajetet edhe hadithet Që i mahojnë që i tjetërsojnë e kështu me radhë Kurse e në kohënë tonë Do thot më thënë se jemi ta është për edhe të vrashtë Pse themi se kjo është bidat e kjo është sunet en, Selefi do më thënë i kanë shpalë për të devijuar ata të cilët gjithashtu edhe ata që i kanë mohu, cilësit Allahut, do të themi, kanë zbraz kuptimet e kësaj rradh. Por edhe ata që i kanë përngjassur, ë, cilësit Allahut, do të them, duke përngjassur Allahun me krijesat. Prej kokave të aty në përngjassuesve, Mushabbihë, është Muqatili ibn Sulejman el-Balhi. Të duket ta grupe janë të devijuara. Do të them edhe e kundërshtojnë, i kundërshtojnë tekstet e Kuranit dhe Sunnetit edhe kundërshtojnë kuptimin e sahabeve të ndershëm edhe pasuesve të tyre që i pasojnë domethënë në mënyrën më të mirë. Ëh, siç janë imamët e udhëzimit, domethënë si Imam Malik, Oza'i, Thauri, Leith ibn Sa'd, Hammad ibn Zaid, Hammad ibn Salama, Imam Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, Buhari, Muslim dhe mira dietar të tjerë në lindje dhe në perëndim, do të thënë, të cilët e kanë pas të njëjtin mendim, çë do ta sqarojmë pak në vim. Që është, do të thënë mes mohimit edhe për ngjasimit. Do thotë që është pohim i cilësive të Allahut ashtu si ka ardhur në Kur'an edhe në Sunet, edhe duke e pohu kuptimin e këtyre fjalëve pa përngjasim, edhe pa mohim, pa tjetërsim, do të thënë ose pa ndryshim të kuptimeve dhe pa krahasim ose përshkrim të cilësive, po ashtu si i takon madhrisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Dëmë thëmë, rruga e këtyre që i përmendëm prej se lefit, Allahu i më shirovët, ashtë që i kanë besu zdo cilësije me të cilën Allahu e ka cilësuvet vetën në librin e ti edhe më shirovët. Me të cilën, të më thonë, e ka cilsu për nga meri sallallahu a.s. në sunetin e ti Pa të shbih, të më thonë, që do të thotë, për njësim Edhe pa të mthil, që do më thonë, për shkrim, me dhonë shembuj Se si është filanë cilsia, kështu me radhë Edhe pa të hrif, që do më thonë, devjim të kuptimit Ose devjim të fjales, dhe thotë, ka edhe E, në devijimet e tyre që ka i kanë në këtë të hrifin dëmë thënë devijim ose tjetërsim kanë ose e ndryshojnë fjallën sigur që ka e thojnë fjallën istewa e zë vendësojnë me fjallën istewle ose e ndryshojnë kuptimin dëmë thënë fjallën jetë që do thët dorë thënë se ka kuptimin e mirësisë ose fuqisë do thëtë e hlusoneti nuk e bojnë asë këta të hrifin dëmë thënë tjetërsimin edhe As të atil Dëmë thamë zbrazjet kuptim Sigur të shka Thojnë se këto fjallë nuk kanë kuptim Dëmë thamë janë vetëm Të thana ashtu pa kuptim I lartëcuar që ofët Allah Dëmë thamë preja saj Sa Allah nuk ka fol në librin e ti Me fjallë që s'kanë kuptim Pra akidja hlesunetit është Që të pëhojt zdo Cilsi Dhe zdo emër i Allahut Dhe zdo vejpër që është përmend Dhe Allahut në kuranën së në sunet, ashtu si ka ardhë aty, pa të shbih, për njësim, pa të mthil, krahasim, ose përshkrim, edhe pa të hriv, tjetërsim, dhe pa të atil, që të thotë zbrazje, të kuptimeve. Edhe, kjo akite, bazohet në fjallën Allahut, të lartësuar, që ka than, lej se kemi thlihi shej, dhe më than, sikur Allahut nuk është, Asgja, wa hua sami ulbasir dhe ajo është sh e, që shikon dhe dëgjon, dhe më thënë, sami që do tëtë dëgjues, edhe basir që do tëtë shikues, içdo gjaja. Sikur që vetë Allahu, dhe më thënë, qenja e ti, subhanahu wa ta'ala, nuk i përnë gjëtë qenjeve të kryesave, Ashtu edhe, edhe, edhe cilësit e ti nuk i përngjajnë cilësive të krieseve. Edhe kjo është, dhe më thanë, diçka që duhet tjetë e qartë për se cilin. Allahu është i, i darti, i madhi, ajo është që dëgjonë të shë dhe di gjithë ska, dhe është për gjithë ska i plotfuqishëm. Dëgjimi i ti përfësin zdojja që dëgjohet, shikimi i ti përfësin zdojja që shihet, edhe që nuk e shohin, dëmë thënë, kryesat. Ditoria ati përfësin zdo titori, edhe fuqia ati përfësin të gjitha kryesat. Si që ka përshkryt Allahu vëtë vetën në Kuran, dëmë thënë, edhe si kur përshemu në këto ajete, kur thëtë, hu Allahu ledhila ilaha illahu, dëmë thënë është, Allahu aj përveç të cilit nuk ka ta dhuruar të drejtë. Alimul gajbi wa shahada Ajo është që e di të fshekhtën dhe të dukshmen Huar Rahmanur Rahim Ajo është i gjithë mëshirëshmi mëshiruesi Huallahu ladhi la ilaha illahu Ajo është Allahu përveç të cilit nuk ka ta adhuruar të drejt El Melik mbreti El Quddus ishenti Esselam Dëmë thanë aji që nuk ka asë një të metë El mu'min do të thonë ai që i vërteton fjalët e pejgamberëve të, të tij duke dërguar argumenta, el muheymin që është mbisunduesi për mbi çdo gjë ose mbizotruesi çdo gjë, el aziz i plot fuqishmëri krenavi ekzume rad, el jebber gjithashtu, parafillësisht me kuptimet i plot fuqishmëri i cili ka fut nën sundimin e tij çdo gjë. El Mutekebbir I madhruari I madhi I larti Subhan Allahi Amma ju shrikun I lartësuar është Allahu Nga ato që ja përshkruin Për, për Dëmë thënë Që i bëjnë të barabart me Allahun Në adhurim Hu Allahu Dëmë thënë aja është Allahu El al Khaliku Kryuesi El Bariu Dëmë thënë që Shpik Shpik kriesen pa Shembl të më përshëm al-musawwir që jeb forma krijesave lehu l-asma u l-husna dhe më thonë kjo është gjithashtu kre fjallës të Allahut që dhe thotë a i ka emra të bukur ju sebi hu lehu mafi sëmavati wal-ard atë el-artëson zdo gjërë që ka në tokë dhe në qijej wa hua l-azizu l-hakim dhe a i është i plët fëqishëm i gjithë fëqishmi, krenari dhe i urti du më thënë që ka urtësi të pljot du më thënë këto të cilësi që ja ka përshkryt Allahu vetë vetës edhe këto emra që i ka përmend në këto ajete edhe në kuran përgjithsi du më thënë këto të gjitha i takojnë Allahut du më thënë si cilësia e mëshires, e knacjes, hidrimit e lartësis edhe qëndrimit mbi arsh zbritjes dhe më thënë si që ka thënë Allahu ose ardhjes në ditën e gjikimit e kështu me radhë të gjitha këto cilësi janë që i përkasin Allahut dhe ashtu si të akon madhrisë të ti subhanehu e tala ta edhe zdo cilësi madhështore edhe zdo emëri bukur me të cilat Allahu dhe më thënë ja ka përshkryt vetë vetës dhe gjithashtu si që ka thënë Allahu se ashtë fa'alu limajurid Dëmë thënë se e bënë Allahu atë që do vetë Dëmë thënë, shka të dojë Allahu e bënë Sigur e, që janë disa vepra që i ka përshkrytë Allahu Për vetë vetën e ti, si që është të folurit e kështu me radhë <coughs> Shekull Islam, i pëntejmi e rahimehullah Në librin El Fetua El Hamewije, El Kubra Pase është të njërë të një akidja Hamewije i ka ka tregu, dëmë thënë i ka përshkrujt shumë në detajet dhe vijimet atyre që e kundrështojnë menhegjin e se lefëve në këtë tem edhe ka, i ka tregu argumentet që menhegjin e se lefit është hak edhe ka than dëmë thënë tem të veçant thëtë fjalla pra kuptimi i fjallëve të bëntejmi e së për aferësisht ashtë se thëtë E fjale e përgjithshme, ose gjith përfshirse, në këtë tem, është që Allahu të përshkruhet, ashtu si e ka përshkruhet vetën, ose si që ka përshkrujt pengameri ti, salallahu aleyhi ve sellem. Dëmë thënë me ato cilësi, me të cilat e kanë cilësu të parët, e, pra prej selefit, ose edhe prej pengamerve të tjërë, edhe të mos të i kalohet në asgjë kurani asesuneti, në këtë temë dëmë thonë të qëndrohet të mamë të argumentet që ga nardu kuranës në sunet thot ka thoni ma Mahmedi radhi Allahu anhu se Allahu nuk përshkruhet ndryse përvecë se si e ka përshkrujt taj vetë vetën ose si që ka përshkrujt i dërguar i ti vesellem, dhe nuk të i kalohet në asgje kurani dhe hadithi pasta i thot me dhebi se lefit në kitë qështje është se ata e e cilëson Allahu ashtu si e ka cilësuaj vetveten ose siç e ka cilësuar i dërguari i Tij, sallallahu alaihi wasallam, pa ndryshim, pa zbrazje të aty në kuptimeve dhe pa përshkrim dhe pa e dhe pa përngjasim ose pa idhën shembu, i dhënë shembuj krasim. e do thot ne edhim pra kjo është premen hegjit e hlisonetit se edhim që ajo me të cilën e ka përshkryt Allahu vetë vetën ajo është hak nuk është vetëm si kanë pretendu disa të devijuar se ato fjalë veç kanë ardhë për mu plëcu rima dëmë thënë e ajeteve do thot jo se kanë dë një kuptim nuk janë fjalët me të cilat Allahu e ka përshkryt vetë vetën veç për rima ose për zbukurim të tekstit, po janë me kuptime. E, kuptimi, du më thanë që dihet se qëfar do më thanë një ka ajo fjalë, si do mos, kër e dimë se ato fjalë i ka thanë kriju e si subhanë huve të ala, në ratë të parë, ose i ka thanë kriesa më e ditur, du më thanë për nga meri salladahu aleyhi vësillem, ajë që mësë miri ka ditë se si duhet të shprehet kaqen m si thonë m elo, eloquent do të thonë që është shpreh më bukur do të thonë që e ka thën atë që ka dashur të thotë me fjalë të qarta edhe kaqen njeriu do të thonë që më smiri e ka njoft gjuhën e tij dhe më smiri ka ditë të sqarojë, të argumentojë, të udhëzojë dhe të njoftojë do të thonë me kuptimet Ajo është për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, fjalët e ti janë sumë të qarta edhe fjalët e ti quhen gjithashtu gjëvami ulkelim, të më thënë që me disa fjalë për, për mlidhën kuptimet shumë të. Të më thënë se më dhebi se lefit është mes e, mohimit dhe përngjasimit. Të thëtë nuk ka as mohim nga në tjetë nga njëra amë, Dëmë thënë janë ato grupet të devijuara që i mohojnë cilësit Allahut Nga anë atjetër janë grupet të devijuara që i pohojnë cilësit mirë po Ato i përngjasojnë me cilësit e kryesave Kurse e hlusoneti janë mes këtyre As nuk i mohojnë cilësit As nuk i pohojnë e, thënë, me përngjasim si që pojnë më shepbihet Në këtë rast ka gjithashtu një, kup, një këtë skuptim tjetër që disa mendojnë se me dhebi e hlisonetit është pohimi i fjalve vetëm, si që bojnë mu fëhu idhët. Dëmë thënë, ata janë grupi të të cilët thënë se e, këto janë të vërdeta, këto fjalë, këto cilësi, mirë po se qëka të thëtë ajo, e di vetëm Allahus. Edhe kjo është me dheb i devijuar. Dëmë thënë, haku është që fjalë, neve Allahu në ka folë me fjalë që i kuptojnë dmthan ato kanë kuptim të qartë, edhe kanë dmthan ai kuptim është hak dhe vërtetohet për Allahun subhanallahu teala. Mirpao ajo që nuk dihet të njerëzit është forma dhe mënyra e atyna që Allahum, e di vetëm Allahu subhanallahu teala. Ë dmthan ka tha pra kjo është akoma fjalë i bën te miës si thot me dhëbi selefëve është mes mohimit dhe përngjassimit, pra selefi nuk e nuk i përngjasson cilësitë të Allahut me cilësitë e krijesave, siç nuk e përngjasson vet qenjen e Allahut me qenjen e krijesave dhe nuk e mohojnë atë me të cilën Allahu e ka cilësu vetë vetën ose atë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mëtare ka cilësu Allahun dhe nuk i zbrazin prej kuptimeve emrat e Allahut të bukur e as cilësitë e tij të larta dhe nuk i ndrysojnë fjalët për asaj që si që, si i ka thënë Allahu. Edhe gjithashtu nuk janë mohues të fjalëve të Allahut edhe të ajeteve të Tij. E të dy grupet që i përmendëm ata të mohimit dhe ata të përngjasimit, e, të dy ata grupe e bën edhe mohimin edhe përngjasimin. Ta tas interesante se ataçi i kanë mohu cilësitë e Allahut e kanë bëket me pretendim se sdojnë me bë për ngjasim. Ata që i kanë për ngjasu cilësitë Allahut, e kanë me se me ata që i kanë cilësitë Allahut me cilësitë e krijesave kanë skuq natë ekstrem për të kundërshtuar ata që i mohojnë cilësitë e Allahut. Mirpo në fakt të dy këta grupe i bëjnë të dy këto devijime. Do të më thonë ata Çima hojnsilsi të Allahut fillimisht e përngjajsojnë atë çka çka ka thënë Allahu e përngjajsojnë me cilësitë e krijesave, edhe më si ta përngjajsojnë e mohojnë. Edhe ata të tjerë që i përngjajsojnë cilësitë e Allahut me cilësitë e krijesave, ata me me kit veprë që e bajnë, ata e mohojnë kuptimin e vërtet të atyre cilësive. Donë thamë se dykta kanë rrah e uh, në atë devim. E uh, për pohimin e cilësive të Allahut, domethënë këto ishin fjalët e Ibn Temijes në El al Fatwa al-Hamawiyyah al-Kubra. E uh, pastaj thot uh, Sheikh Rabia, hafidhahullah, thot për pohimin e cilësive të Allahut, asimaz cilsin e lartësis edhe qëndrimit në bjarës djetartë kanë shkryt libra dveçantë si ka është Ivon Kaimi Rahim e Allah që ka shkryt librin i qëtima ullë gjujusil islamie ala gazvu il muatilet i ullë gjëhmije pra kuptimi kësa e është bashkimi i ushtrive islame për luftu të luftu mëhuesit e cilsive dhe të të dhe gjëhmit edhe aty ka përmledh shumë tekste e prej Kur'anit edhe e Sunetit, edhe prej fjalëve të sahabeve të tabiinëve, pasu, do të thën dietarëve të mëdhoj që janë pasues të sahabeve dhe të tabiinëve, gjithashtu edhe prej fjalëve të imamëve të dalluar të 14-ëve, prej imamëve të hadithit të çdo më radhë, do të thën kam lehtë fjalë të shumta për ta vërtetuar se kjo është rruga e drejtë. Wahhabiu gjithashtu ka shkruajt libër 200 që quhet El Uluu li Aliyil Ghaffar li Aliyil Ghaffar do të thotë lartësimi i të lartit dhe falsit do të thotë se Allahu është mbi krijesat e tij. Edhe këtu sipas mënyrës të Ibn Qayyimit rahimahullah i ka përmbledh këto argumentet e, edhe edhe fjalët e dietarëve kështu më radhë. Ibn Qayyimit gjithashtu ka shkruar tjetër libër ku e ka përmenë të qështjen e, e qëndrimit Allahut në bjarës, në librin që quet Esawai es Kul Mursele, dhe më thënë, se thush vetëtimat ose rufet e dërguara mbi Gjehmit dhe Muattilet, dhe më thënë, më huësit e cilsive të Allahut. Edhe aty për qështjen se Allahut qëndron mbi arsh dhe është mbi kriesat e ti, ka pru Argumente të shumë ta Në 22 aspekte Dëmë thënë 22 grupe Argumente t'i ka mbledh Dhe në së cilin grup Një numër të matë të argumenteve Prande këtu Shekhrebia Hafe dha Hulla Ka përmend një shembul e, Për ta së tjaru Se me dhebi e hlisonetit Ose me dhebi i selefit është hak në akide Kurse Të gjithat të tjera, të tjera, dhe më thënë që i kundrështojnë në këtë menheqë, këtë akide, janë datil, janë të kota. E, me një shembul, aja është qëndrimi Allahut mbi arsh. Dhe thotë edhim se hlusuneti e pëhojnë se Allahut është mbi arsh, ashtu si i takon madhrisë të ti, subhanu vete ala. Edhe arshë jo është mbi kryesat, mbi të gjitha kryesat. Kurse ata që e mëhojnë, e mëhojnë këtë cilësi, ata që e përëngjasojnë, e përëngjajnë me kriesa, dhe më thënë me sigur mbretrit për e kriesave e kësë mëra. Allahu subhanahu wa ta'ala në surën ju nusë ka thanë, inë rabbekumullahu lëdhi khalqa sëmavati wal ardha fi sittati e jam, thumës të wa alël arsh, dhe thëtë, zoti juaj është Allahu, i cili i kryoj qiet dhe token në gjash ditë, pastaj, që ndroi mbi ars. Yudabbiru al-amr, do të thonë ai e sndon të gjithë çështjen. Ma'min shafiin illa min ba'di idni, do të thonë nuk ka ndërmjetësues të aj përveç se pasi ti jap lejë ai. Wa likum Allahu rabbukum fa'budu, që është Allahu zoti juaj, pra vetëm atë adhurojeni. Afalatdha karun, a nuk logjikoni? Në surën Ra'at Këthan Allahu lëdhi rafëa sëmavati Bi gëjri amedin të raunëha Në më thënë Allahu është taj që ingriti që jetë Pa shtylla Në më thënë si që shifni Thumë stewa ala l'arësh Pastaj qëndrojnë bi arësh Gjithashtu në surën Furqan Këthan Thumë stewa ala l'arësh Në më thënë pastaj qëndrojnë bi arësh Arrahmanu fësë albihi khabira Aja është gjithë më sirshmi pra pjete atë që di më të regu, të thot mëre diturin për të prej Allahut. Në surën sëgjde ka thonë thumës të wa alel arsh, pas taj që ndrojnë bi arsh. E, gjithashtu në ka thonë, Allahu lëdhi khalëqas të mawati vel ardha, wa ma, ma bejnë huma, fisik të ti e jam, pra në surën sëgjde, Allahu është taj i cili i kryoj që jetë dhe tokën ve çka ka mes tyre brenda 6 ditëve. Thu meste wa ala al'ars pastaj ndroi mbi ars. Do të thonë të gjitha këto tekste edhe të tjera kanë gjithashtu ë të cilat vërtetojnë se Allahu qëndron mbi arsin e tij, mbi fronin e tij, si në mënyrën që i takon mağrisit e tij subhanahu wa ta'ala. Ne këtë vërtetojmë këtë cilësi të Allahut dhe nuk e përngjajsojmë, as nuk e asë nuk e përshkruem dhe më thë nuk i apim shembul dhe nuk e më hojnë dhe asë nuk e zbrazim prej kuptimit Argumente që tregojnë se Allahu është lartë dhe më thë në bi kriesat e ti gjithashtu janë të shumta si që është fjala e Allahu të në surën mulk ku ka thënë e emintum me mfissema i e njëkësi fe bikumul arda fe idha hi e të mur dhe më thëna jeni një jutë sigurët se aj që është në qilë, si që përkëthejnë, po do të asëqeroj këtë që këtë të të të tëtë, a jeni të sigurët se aj që është në qilë, nuk do të të largohi token, ose nuk do të të të qaj token, dhe atëhere do të ashtif një sësidri dhe të jo. Dëmë thënë, kjo është kërcnim pre Allahu, subhanahu wa ta'ala, për mëzbesimtarët dhe për mëkatartë. Dëmë thënë, si e një t E, edhe t'i më honi argumentet e Allahut Ose ju a më, kat më katarësienit sigurd Që i bani më kate Allahut Nate dit, dëmë thënë, për para e, syvet Allahut Edhe e, jenit qetë se Allahut e, është i fuqishëm Dëmë thënë, jenit qetë kurse Allahut është i fuqishëm Që në një qast t'a largoj e token Ose t'a dridhe token Edhe t'a qaj edhe t'u gëlltis toka ju Dë më thanë pra kini kujdes Qëka është argumentin këtë ajet Të fjala ku ka thanë Allahu Menfis sema i Dë më thanë aji që është në qil Pra si që përkëthim Kur së në gjuhë në arabe fjala sema Dë më thanë zdo gjë që është lart Dë të zdo gjë që është lart Quhet sema Sigur për shimull e, Ato rejt Allahu i ka quhet sema Për shimull e, Në jetin ku ka thonë, emmen khalëqës semaët i vel arda, të më thonë, Allahu i cili i ka kryuar qjejt dhe token, wa anzelelekum min e semaë i maën. Pasta ju ju ka zbrit prej qjelit, pra prej semaët ju ka zbrit uj, shid, të më thonë. Sepse rët janë lartë edhe për ndaj quhën semaët. Edhe në taraste shumta fjala sama do të thon diçka që është lart. Prandaj nëse këtu fjala fi e ka kuptimin n, do të thon ai jeni të sigurt se ai që është në lartësi, do të thon lart mbi krijesat. ë Kurse gjithashtu fjala fi në gjuhën arabe mundet me pas kuptimin e fjalës ala, që do thot mbi. Pra atëherë kuptimi do të ishte ai një sigurt çaj që është mbi qiell. Pra mbi qiell, siç është ë, do të thonë e sqaruarën në argumente të tjera, ë se Arshi i Tij është mbi qiell, kurse Allahu është mbi Arsh. ë edhe kuptohet se lartësia, prandaj do të thonë këtu fjala sema, ai që është në lartësi ose që është më i larti. Lartësia do të thotë prsos mari edhe fuqi edhe domthon respekt ose krenari kurse e kundërta është domthon nëse është poshtë diçka është për ull e për buzër edhe e postruar siç ka thënë Allahu për ata që hinë në Xhennem se do thonë waqala alladhina kafaru domthon ata të cilët kanë bërë kufër do të thonë Rabba na erin e ledheni e dallana min el gjinni vel ins du më thënë o Allah na, na i të regod të i shohim ata që na të vijun prej gjinve dhe njerëzve ne gjal huma tahte akdamina du më thënë që ata të i fusim nën kam bëttona lijekuna min el esfelin që t'jen më posht du më thënë më të pashtrum e, e kështu me radh du më thënë kuptohet që ajo që është lartë është ka krenarije dhe ka persos Mari, kurse ajo që është poshtë ka përulje edhe mangësi. Ëh, domethënë edhe në kuptimin e dukshëm, ajo që është më lart është më respektuamë, edhe në kuptimin ose ajo që është më poshtë është më postruar edhe më e përulur, po edhe në atë kuptimin, si më thënë, në aspektin kuptimor, kur thuhet këto fjalë është më e larta, do të thotë se është më e respektuar, edhe pse nuk është me vend, do të them dikon më, më lart. Pranë dy kuptimet, lartësia është më e, e, më e ndej edhe më krenare. Pavajo i përshkruajt Allahu subhanahu wa taala. Kurse këta, çka kanë bë, këta që i mohojn cilësitë e Allahut, ata dojnë ta pastrojnë Allahun prej mangësive, ashtu thonë. Prandaj ata e kanë pastruar, më thonë sa, më thot Allahut prej lartësisë, edhe kanë thënë se Allahu është në çdo vend. Do të thani lartcuar është Allahu nga ajo që ja përskruan. Ata, do të thonë, e kanë mohuar atë që ka pohuar Allahu për vetë, se është mbi të gjitha krijesat, dhe e kanë pohu diçka që nuk i përskruhet Allahut, se është në çdo vend edhe është i përzim me krijesa. Do të thonë kanë arrit deri te të... Ajo shkall Që Dëmë thënë me mendjet të ty në të prishura Duke i më hu Argumente të Allahut në kuranën sënet Edhe e kanë përshkryt Allahum në këtë akide Të poshtër Edhe të fliqur Që thënë që allahu është në zdo vend Ose edhe pre kësaj ka rezultu Dëmë thënë kjo akide Ata që thënë që allahu është fut në krijesat e ti Edhe është në zdo vend Ose edhe Aqida më e fllihuar që thon se çdo gjë që ekziston është Allahu. Do thon çdo gjë që prekin, çdo gjë që sohin ata thon se është Allahu. I lartësuar o Allahu nga këtë fjalë. E Imam As-Sabuni rahimahullah në librin e tij Aqidatu As-Salaf fi Ashabil Hadith, do thon aqida e selefit pasuesve të hadithit ka than Wa akhbara Allahu subhanahu wa ta'ala an Fir'aunil la'in annahu qala li Haman domethan Allahu ka tregu per faraonin e mallkuar se ai ka than Hamanit thot domethan na jet ka than Allahu wa qala Fir'aunu ya Haman ubni li sarhan la'ali ablughul asbab domethan Fir'aun faraoni ka than Hamanit manderton nje kështjell qe ti arri lartsit Asbab e sbapës sëmavat, fe e të talja ila ilahi Musa, dhe më thanë, të arri lartësin e qillit, dhe të shikoj zotin e Musajt, wa inni lë adhun nëhu këdhiba, edhe unë mendoj saj gjenjen. Dhe më thanë, faraoni e ka përgjnjështru Musajnë, aleyhis salatu vë selam, se është i dërgun prej Allahut. Edhe nja prej aty në fjalëve të cilët i ka përgjnjështru Musajtë aleyhis salatu vë selam, është kjo fjallë se Allahu është lartë, mbi qilë. Prandaj ka thonë, të është Musaj Alistinam për në thotë se mbi qilë ka një zotë, kurse une jam zoti, prandaj në dërto ma një kështjilë, të është shohi ma ka me të vërtetë lartë zotë. Më thënë, kjo ka qenë ajo që e ka thonë faraoni i malkuar, edhe kjo të regonë se akidja e pengamerve, më thënatë që e ka shpallë Allahu së panu e talë, është se Allahu është lart Dëmë thënë, djetë si që, që ka përshkrujt Allahu Qësht jetë mes faraunit edhe Musajt Alehi Salatu Veselam ka, Përshonë si që ka thënë Allahu se fjallë të Musajt Alehi Salam Me të silat e ka urdhru, thëtë Fëkull hëllëke ila në të zekja Prathuja ti, a do të pastrohësh Wa ehdjeke ila rabbi ka fëtëhësha Dëmë thënë, kurse unë të të udhëzoj për të zoti jote ti, ti frikohesh ati pastaj that Allah fa arahul ayata al kubra edhe ja tregoi argumentin e madh fe kthebe u asa kur sai përginjëstroi dhe kundërstoi thum me atbara yas'a pastaj e kthei shpinën edhe u largua fa hasara fanada imlodhi njerzit dhe tha fa qala ana rabbukum al a'la yutha un jam zoti juaj më i lartë do të thonë kjo është Këto janë argumente, fja, vëtë fjallë të faraonit e, të regojnë se këto fjallë i ka thonë Musa e lësëlam, se Allahu është në bëqijëllë, pranda i ka thonë, ndërtëmë palatë që të hipi unë e lartë, të shohë, a ka zotë me të vërtetë ose jo, si që thotë Musa e lësëlam. Edhe në këtë ajetë ku ka thonë, unë jam zotë i juaj me i larti, Dhe më thënë, nuk ka, nuk ka zot lartë, si thëtë Musaj, po une jam maj lartë, nuk ka përmi mbi mua, nuk ka zot tjetër. Dhe thëtë, kjo të regonë se faraoni, atë që e ka më hu, janë pikrisht këtë fjalë që e ka thënë Musaj, a.s. Kërëse në realitetet dhe a i ka besu, se më të vërtet ka zot mbi qilë. Si që ka thënë, Allahu vë gjëhadu biha, vës te i kanët ha enfusuhum dhulmen vë ulua, do thot ata ishqin të bindur në ato fjallë të Musa e Tële Siram mirë po i më hunë me padrejtësi dhe me mëndjevatsi do thot edhe faraoni e ka ditë se Allahu është në bëqjelë, kurse njerëz sot të cilët thonë se janë musliman ata thonë se Allahu nuk është në bëqjelë do thot e Kjo e të regon se menhegji i ehlisunën e velgjemaë, menhegji i se le, selefës salih, selefëve të devotshëm, është haku, edhe zhëgje që i kundrështonat, dhe më thonë kjo është vetëm një shembul, edhe kështu është në të gjitha që është tjera, kur thuet se ehlisuneti ja e kanë kitë besim, dhe më thonë se aja është haku, që bazohet në argumentet e kuronit e sunetit, vetë logjikës të shëndosh, zemrës të shëndosh, edhe natyrisë të njerëzve, do të thonë të gjitha këto argumente janë në favor të besimit që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala që është besimi e al-sunetit. Do thotë edhe logjika, sikur të tham, ata me logjikën e tyre duan ta pastrojnë Allahun prej prej eksaj cilësia që është lartësia mbi ars. Kurse logjikisht, kushka logjik të shëndosh e kupton, se më e përstatshme, është që Allahut jetë mbi arsh, e jo, sigur që ka thonë ata me logjikën, e tyretë prishur, se Allahut është në zdo vend. Ose, sigur ata tjertë, që ka nuk e din ku ashtë. Dume thane, e lanë Allahut sikur nuk është askun. Dhe të këto dy qështje, të janë bazë e besimit, se Allahut është mbi arsh, edhe se arshi është nëmbi qiel, dhe më thonë nëmbi të gjitha kryesat. Këtjo është akide e, bazore, bazike, si me thamë, të cilën kuse kundrështon një numer i madhi djetarve të se lefit i kanë shpalë për kafira. Jo, dhe më thonë përbidatë gjithë, po ata që e mohojnë këtë se Allahu është nëmbi arshë dhe arshi është nëmbi të gjitha kryesat, dhe thotë e kanë shpalë për kafirë si kur këto që i përmendëm gjatë i bëndirë hem gjehme dhe në safua në kështu me radhë për cilët për shemblë pëtikusht është thotë se edhe mos me thonë se e në bidatë gjitë ato s'ka problem do thotë kjo ekstremizmi shko do thotë ekstremizmi nuk arrihet me një moment po kër njeri ju i lejon vetës me kundrështu rrugën e pengamerit sallallahu aleyhu sallem edhe me fut bidatën fej shkon dal nga dal edhe del në ek Pra ndaj si ka than e, Aj që qëhet Ibrahim Ruhejlin në Medine Ka than se edhe mos me than e, Pra duke i arsjetu Miç të vetë prej bidatgjive Se ban me marë diturit për këti Ban për ati I ka than E ka pjyt dikust A ban me marë diturit prej dikuit që Nuk thot për filanin se është bidatgji A i ka than ban me marë diturit edhe prej dikuit Që thot se gjati për në tërë hem nuk është bidatgji Kurse se lefi kan than se ashtë kafir Jo ja bidatgji Uh, I përnë ka ime sigur të shka thamë, në librin e ti e që një margjë jësë ilisna mija, i ka pru disa loje të argumenteve, edhe në se cilin loj ka një numër të matë të argumenteve. Uh, nat, uh, librin, uh, i, në atë librin e sao e kulmurë selet, thon, i ka numru 22 loje të argumenteve se Allahu është mbi arsh, ose se është lartë, mbi kryesat e ti disa për aty në dhojeve janë për shemull argumentet të cilat qartaz i thonë se Allah hu është mbi kryesat e ti. Sigur, na jetin që ka thonë je khafune rabbehu min fëvkihim, va je faalune ma ju mërun, në më thonë me lajket, frigohen prej zotit të tyre që e kanë mbita dhe eh, dojnë atë që urdhrohen. Eh, Ose na jetin va hu el kahiru fëvka i badihi, edhe aja është sundu e si i gjithë fuqishem në birobrit e ti. Dëmë thëmë, këto janë argumentet dhe drejt për drejta se Allahu është në bi krijeset. Argumentet tjera në kuranën sunet pra, të cilat tregojnë se Allahu është i lartë, sigur në ajetin rafiut dhe rajatë, dëmë thëmë, me shkalë ose gratë të larta. E, argumentet të cilat tregojnë se me lajket edhe shpirtrat hipin te Allahut, do të Allahu, thonë shkojnë lart te Allahu. Edhe argumente që thonë se urdhri zbret prej Allahut, ose ë sigur kanë argumenten Kur'an e Sunnese, fjalë të mira hipin te Allahu, shkojnë lart te Allahu. Veprat e mira shkojnë lart te Allahu, ashtu më radh. Edhe përseun sigur argument që pengamere sallallahu alejhi ve sellem ka sku lart te Allahu. Do të thonë Nëse kishë qenë është tu, si thonë ata se Allahu është në zovemë, atërëpse e ka marë pengamerin e ti lartë dheri të arqë i ti. Në më thënë, si cëpam, këto janë disa loje, nuk kemi mundë si kretëmi përmenë, i bënkajimi ka numru 22 loje të argumenteve, që Allahu është në bikriesat e ti. E kështu, dhe thët, ehlë suneti nuk e më hojnë atë që e thotë libri Allah, ajo që thuet në libri në Allahut ose në sunetin e ti, në sunetin e pëngamerit e ti, sallallahu aleyhi wa sallem, e për kuranin ka thonë Allahu laja ti hilbeti lumimbejni jedeji valamin khalfi hi, dhe më thonë nuk eksiston batil e kotë në libri në Allahut, diska që nuk është të vërtet, asë as në fillim, asë në fun, asë përpara, asë prapa, ti, Para yas tenzilu min hakimin Hamid se Allah se Kurani është zbritje prej Allahut që është i urtë dhe i falendëruar. Kur se sunetin gjithashtu ka thën <coughs> Allahu wa per pejgamberin sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiquan il-hawa, do thot nuk fletaj për mendjes së tij, in huwa illa wahyun yuha, por ajo është, ajo që fletaj është vetëm shpallje që i shpallehet prej Allahut. Do të thot ehl-us-sunneti i besojn këto edhe i pohojn ashtu si janë përmend çështja në Kur'anun-sunet. Pra, për të përsëritur s'prap, kjo çështje e akides se Allahu është mbi krijesat e tij, është një si shembull. Edhe këtu merreni për menhëc për secilën çështje ku ka kundërshtim mes ehl-us-sunetit edhe bidatxive, do të thot duhet me ditë se ehl-us-sunneti e në përbesimin e tynë e kanë argument prej Kuranit, prej Sunetit, prej kuptimit sahabeve, prej imamve të umetit, dhe më thënë gjithë kohës që kanë qenë pasues të sahabeve, edhe prej natyrshmëris të pasër të krijesave dhe prej logikës të shëndosh. Dhe më thënë, këta janë argumente që i përkrahin akidet dhe veprat e hlusunetit, kurse ata që e kundrështojnë këta nështë, pa tjetër e këndrështojnë Kurënin, Sunetin, natyrëshmërinë e pasë të logikën e shëndosh e, të gjitha lojët e argumenteve. Prandaj të më um thënë, dyshime të tyre janë të refuzuara me argumente, të cilat të më um thënë janë të shumëta. Wallahu a'lem, wa sallallahu a'sallam, alabdihi wa rasullihi nëbina Muhammad, wa akhiru da'wana, nilhamdu lillahi, Rabbil alamin.